În rugăciune pentru taina ascunsă în calea adevărul și viața Domnului. Aleluia, slavă-ți-e Doamne, Iisuse Hristos, Cel care ești calea adevărului și viața. Te iubim și te rugăm, îndăruiește-ne calea preasfintei trăim ca să te putem vedea. Să te iubim, să te slădim, să te slujim, să-ți mulțumim, căci numai văzându-te pe tine, inima, conștiința, știința, sufletele noastre se bucură de pace, de odihnă, de iubire, de slavă ta. Mintea se izbăvește de încăștierea în cele din afară, ca să cugete la ea însă, să înțeleagă și să pătrundă cele înalte. Sfinte și Dumnezeu și min și Taină, să-și dorul de a te vedea. căci prin mintea noastră a te vedea, înțelege, a, intelege, a cubeta, este ca pentru viața ce -a trepească a mânca, a bea și a respira. Încă mintea trăiește, crește, se bucură și spre tine mereu aleargă, și se nevoiește, ca să ajungă în chip negrăit în tine, să se înalțe în adevărul tău, să se unească în tine ceea ce ești viața cea veșnică, să se împărtășească cu adâncă uimire de dragostea ta cea dumnezeiască, să te iubească, să te străbească. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisuse Iisus, ceea ce de la dreapta Tatălui Ceresc! Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne adevărul tău! Așteptăm clipa, când în pronia ta cea dumnezească, Tu te arăți ochilor minții și conștiinței noastre în pe Le atragi, le răpești spre a rămâne cu tine dincă tu ești binele, frumosul, adevărul, legea, tu ești unul născut, de aceea mintea nu te poate contempla, nu te poate înțelege fără pronia ta, cel care ești cauza creației, ziditorul celor veșnice, creatorul celor frumoase că ceea ce se poate cuprinde din jurul tău a fost înțelege, Nu o farme ca așa cum o aprinde de doar ta ia Ea scapă oricărei înțelege. Este cu necufință de aflat. Fiindcă este o putere de necuprins, o lumină atât de orbitoare, o finusețe atât de minunată în vol al tuturor ființelor, al lumii tale care sunt nesprășite din pricina mărimii și mulținilor. În lumea Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul ce-a iubit, al Tatălui Ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiești-ne viața ta gășnică, raza soarelui care aprinde ca un foc uriaș, mintea, deschide o poartă în adâncul tainelor Tale. Trece-ne dincolo de Dumnezeescul Întuneric, ce înconjoară taina Ființei Tale. Mintea neonalță ca pe o slavă la altă slavă, fiindcă în acest Întuneric este minunea unilor Tale. Taina unirii Bisericii Tale de cu Biserica Bucătoare în care îi porți pe Sfinții și te aleși pe aleșii tăi spre Ierusalimul cel Ceresc, la cina cea de taină din împărăția ta.